Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai munculnya. Datangnya. Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab. Pembohong, pendusta, Atas nama agama. Dengan bentuk jama' Dajjalun. Para Dajjal. Kazdabun. Kazdab para pembohong, pendusta Atas nama agama Allah. Faribun bin Salatin. Sebanyak 30 orang Semuanya mereka Rasulullah, Semuanya mereka mengaku Sebagai utusan Allah Pada kereta wajib Bagi setiap penguasa muslim Di negeri-negeri mereka Memberani, memberantas Mengkikis habis Siapa saja yang mengaku dirinya Sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya Kecuali mereka mau bertobat ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin Abu Al Bakar Dan pengikut-pengikutnya Yang kita diperintah untuk berpegang Dengan Al-Khulafah Ar-Rashidin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfirah Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdikillah Fala mudillah lah Wa man yudlil fala hadiyah lah Firman Allah Tabaraka wa ta'ala Walang Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW Sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul bahawa kenabian Dan kerusulan Bukanlah masalah yang ringan Tetapi satu masalah yang berat Yang tidak sembarang orang dapat menerimanya Karena ini merupakan ketentuan Dari Rabbul Alamin Siapa yang berhak menjadi nabi dan rasul Allah katakan Inna sanulki alaika Kawlan fakila sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu menurunkan kepadamu kaulan zakila perkataan yang sangat berat wahyu dari Rabbul Alamin itu tidak sembarang orang dapat menerimanya kecuali yang Allah telah persiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul dalam hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah katakan ketika turun wahyu kepada beliau di musim dingin keluar keringat beliau peluh beliau. Dalam hadis yang lain dikatakan ketika beliau berada di kendaraannya di ontaknya turun wahyu onta itu turun perutnya menempel di tanah. Dalam hadis yang lain ketika kaki Rasulullah Berada di atas kaki sahabatnya, turun Wahyu itu sahabat Zaid. Rasanya kaki ini akan pecah, retak, karena beratnya Wahyu itu. Inna sanul kaniqa kaulan thakila. Karena kenabian, kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Dan dia mempunyai bukti yang kuat. Adalah mu'jizat. Setiap Nabi diberikan mu'jizat. Dan mu'jizat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita yang mulia salallahu alaihi wa sallam Al-Quran. Dan beliau sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita ma kana muhammad aba ahad min rijalikum wa laqir rasulullah wa khatam alnabiyin wa kana allah bikulli shay'in alimah muhammad bukanlah bapa dari salah seorang lelaki-laki di antara kamu akan tetapi dia adalah suara Rasul Rasulullah. Utusan Allah. Dan penutup sekalian para nabi. Kalau kenabian telah ditutup. Apalagi kerasulan. Karena derajat kerasulan. Lebih tinggi dari derajat kenabian. Ini ayat yang salih yang tegas. Yang merupakan akidah yang sangat besar. Bagi setiap muslim. Pembeda antara iman dan kufur meyakini bahawa Rasulullah Sallallahu s.a.w. khataman nabiyin. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam dan bukan dari kalangan kaum muslimin. Tidak masuk dalam keluarga kaum muslimin. Kufur dan wajib bagi pemerintahan Islam bagi negeri-negeri Islam, bagi penguasa Islam, untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul, dan diakui sebagai Nabi dan Rasul, diperintah untuk bertobat, sebagaimana Abu Bakar As al siddiq al-Siddiq Akbar telah memerangi Musaylama al-Kaddaf, ketika Musaylama al-Kaddaf mengaku dirinya sebagai Rasul. Ini akidah yang sangat besar termasuk bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita imani beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, kita mengimani beliau bahawa beliau adalah khatangan Nabi'in, penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Siapa yang mengangkat seseorang menjadi Nabi, maka dia membantah ayat Al-Quran kerik. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله عملا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. Wa sallallahu wa sallam wa barraka ala nabiya rahmah Wa ala alihi wa ashabihi Wa malitta ba'hum bi ahsalin la yawmiddin amma ba' Selamat Jum'at Yang saya cintai dan saya muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih Yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya Apa kata beliau La takumus Sa'ah Hatta yub'atah Dajjaluna kazzabuna Qaribun Min thalatin Kulluhum yaz'umu anahu rasulullah Tidak akan tegak hari kiamat Sampai munculnya datangnya dajjalun dajjal dalam bahasa Arab pembohong pendusta atas nama agama dengan bentuk jama' dajjalun para dajjal kadzabun kedab para pembohong pendusta atas nama agama Allah qaribun bin salatin sebanyak 30 orang kulluhum semuanya mereka iazmu annahu rasulullah semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah patut kita ucapkan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu wasallam muncul satu demi satu pada zaman beliau muncul satu orang musailamah al-kadzdzab kemudian setelah beliau wafat diperani oleh Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqul Akbar oleh kereta wajib bagi setiap penguasa Muslim di negeri-negeri mereka memerani, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul dan para pengikutnya kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya yang kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin Kemudian datang satu demi satu. Dan